اجرون پنا ورکا اغلارا عمل ول ورکا خير لويا حتا يسمع كلام الله تراغي چواوري اغه كلام الله الله كلام ووري قران ورته بيان کا د کتاب ورته وایا سم ابليغو ما منحو بیا ورسو اغلارا زاده پليتا کوم زيت تلغوا اغ زيت ورسو نو کلام الله د الله کلام قران الن کریم کتاب المبین دغه کلام الله د الله کلام کلام الملوک ملوک کلام د بادشاہ کلام چره هغه د خبرو بادشاہی کنه د الله کلام یې یقینا ټول خبرې کیو چدې حتا يسمع کلام الله تراغی چی واؤلی آغا کلام دا اللہ سنما بلی غوما منہو بیاورا زواغ للا زر پلیتا دارنگی سورت نسا لکو گورے سورت نسا یو سل سلور اوی ایم آیت سورت نسا دار گو تیدا شادت کئی ارول را ارولو چی تاعداد دیا معلوم شی یو سل سلور اوی ایم يُؤْصَلُ صَلور او يم چې پګم سپارا سوره نساءอัลتا الله ذکر کوي يا اي وناس قد جاكم قران من ربكم وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا دلتے دونمون رواقستو یا ایوان ناسو قد جاکم برحان من ربکم وَخَلْقَا يَقِنًا دَعْقِلِتَا اُسْتَا دَلِيلِ اِسْتَا اُسْتَا رَبْدِ طَرَفَا برحان قرآن تا برحان وائی کتاس اگر دلل نشتے راش قرآن ازدگا چه دلل دی موحیا چی په مسئله په دې لیکن په مسئله باندې دلیل وین وداز مليانو کارې زه په نراشد الله کتاب عزت چې دلیل درسره ملاو شي یا ایو انا جو قد جاکم بران من ربکم وخلقایقین راځه استاد دلیل استاد در په طرفا الله له طرفا دلیل درغه بنوم کې غلو وانزلنا الیکم نورام مبینا او موږ راوړي غو تاسو ته رڼا واجها څه سره رڼا راوي د کتاب نوم دی برهان او د الله کتاب نوم دی نور وانزلنا الیکم نورام مبینا امونگا راوجا تاو سارانا واجها اجدان نوراني کتابا نور سره تعلق نه سره نوراني شي وانزلنا اليك نور مبين امونگا راوجا تاو سارانا واجها دنګي یونس سره څخه پاره سورته یونس لیکو ګورای التاز نومن ذکر کوي یونس سره پاره سورته یونس وو پنزو سمایتو یا ایوها الناس قد جاتكم موعظتم من ربكم وشفاء لما فی الصدور و هدو ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرهو خیر مما اجمعون وخلقا یقینا داغله تاسو ته نصيحت تناسي په ګر دې دې چې نصيحت به چارته وي او نصيحت کتاب جړتشتي چې سره یو نصيحت حاصل کی نو خلقا یقینا داغله تاسو ته موعظه من ربکم نصيحت استاخرب د طرفه القران موعظه القران نصيحت ده که نصیت کولواری زمان محرابان نو دا اللہ کتاب ازدکا او دریگا دا اللہ تو کتاب و نصیت خلقو تو خیر خواهی لړو وشفاہ اللی ما فی صدور او شفاہ دا داغ مرزنو چپسینو کی دی زرکی کمہ بیماری دی طول دا پر اللہ شفاہ را گلا که دا امراض و علاج کولواری اخفلو زرد ناجونه ده یا ده خلقو ده زروم علاج کل واری نو نسخال ده راولی گو سخسته قرآن کریمه و شفاون لما فی صدور دونمونه موعزتون بلنم کی خود شفاون بله و هدن خودن مزدر ده ده مبارغه ده زیده عدل کو کو نوچے زید انصاف کئی نو عادلون وی زید عدل کوون کئی لیکن انصاف حاغل روز اسپید انصاف نو بالکاری نشتی نو بی عربیک وی زایدون عادلون زید وی عادل شوئی اگر عادل پا زای عادل شو تیش عادل بی مو بالغرا واہو مصدر ده کانا حادیم هدایت ورقی ورقی نگویا کی پقل هدایت ده مبالغ ده قرآن هدن ده وی اگا حادیم نا هدن اگرز دلی تش هدایت اگرز دلی و هدن لکه قرآن کی رازی کانا من شر الوسواس الخناص نموسویس ده شیطانو و وسعت ل عثرنا بيمان وسواس وکد مبالغه داغه دا قران راهنمای کئ لار کئ لار کئ کو کو کو نو ګو پره کوي تور په خپل غدان شودن کدا غوای چې در رب عزت رحمت ذما پکو کید راشی په ما دی راشی ذما په بچو دی راشی رما طالب عيال دراشد الله كتاب الذكر ورحمت للمؤمنين او رحمت ده ته په مؤمنانو قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا اوایه په مهرباني ده الله سره او رحمت ده الله سره القران فضل الله نو قران الله مهرباني ده قران الله لوی مهربانی دا قران دې دا نه چیرې شوی تی واغلی کور جوړ کینې پاس لکې له من فضل ربی اری نہ نہ ها من قهر ربی پرشواد دې کور جوړ کړه دا الله قاهر دې دربارې فضل جرد دې فضل قاله دې چې دا الله کتابی دې ذکرو قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحو پس پا دی بانی دی خوش حالاشی دا فلیفرحو حضب دے اور فلیفرحو دا پا را فبیزارحو حضب دے اصل کرے فلیفرحو بیزارکا فلیفرحو بیزارکا نو خوش حال دی شی پدی خوش شي دی باندې پدی بانی خوش حال دی شی پدی باندی خوش حال دی هو خير مما دا له بهتر راشنا چ دوی جمع کوي خنق مال دولت جمع کړه دکانې کلو غړو لسیل روپۍ وګټلې مال دولت یې وګټل لکه تاسو قران یاد کړه هو خير مما اجمعون دا له بهتر راشنا چ دوی جمع کوي الله دې دې بهتر وېدل نو پینځونو مونه راو القرآن موعظت القرآن شفاء القرآن هدن القرآن رحمت القرآن فضل الله قرآن دالله محربانی دا موعظت هدن دارنگی مختلف نمونہ قرآن زگر کئی سورت آل عمران لکو گولی آل عمران دریم اسے پارا صورتِ عالم ران دریم آیت وعد کتاب دے یو صرف دریم آیت صلورم اسے کی راضی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مونگولِ حُلَگوئِ ٹولپرا سید اللہ سراء واتسیمو بحبل اللہ جمیعا ام منگولو لگوی پرا سید اللہ سرطول مچنگوان کی گئی خلق وی اختلاف مو کوئی نوازتا پا مطلب کوئی گی دا آیت معنی خدا دا واتسیمو بحبل اللہ جمیعا منگولو لگوی پرا سید اللہ سرطول ولا تفرقو مچنگوان کی گئی سکتاب احلاس کې اخرې سبن سے شیخ خلاص کې اخرې دا زموږ کوي کنه ټول راشد الله په کتاب مونږولو لګوي واتصمو بهبل الله جميعا او مونږولو لګوي په سره د الله سره ټول او القران حبل الله سره په کوی کې دوبشي برن را سره جوړان نا ځایونی سي نو بارنه سره خلګ را کش کي راو چت نو کي يو ځای په سلام دي کې پرو چيده پته ارو کېوب شه دي نو د الله ری کتاب دی لاس کې چې برکي غران ته برآشي بچاو نجات طرف ته برآزي واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منگولولا کوئی پرا سید اللہ زرطولا و مچنگوان کی گئی القرآن و حبل اللہ قرآن چید اللہ مضبوطا را سید اللہ. او قرآن و حبل اللہ دائنگی سورت انعام لککوری سورت انعام یوسل دری پانزوسم سورت انعام عتم سفارا التا اللہ د دې کتاب یو بل نوم ذکر کړي یوسل درې پنځو سم سورتي انام وان ها ذا صراط مستقیما فتتبعوها ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله وان ها یقینا دا قرآن لار د زمانی غا سرات المستقیم اوس په موږ کی تعویلو هدینا سرات المستقیم الله حکم تلارنی غا ولاد واع قبول کړو خپل کتاب ته کی نو لوي الله ممکن نه ایدینا الصراط المستقیم وان ها ذا صراطی مستقیما او یقیناند دا د الله زمانی غا د زمانی غا لاله الله او قران کریم یو ځای ځانګړي تلاړو دو ګاډي راغلي یو ګاډي په خور روان شو او بل ګاډي چې د کراچۍ او دو او د ټیکټ واغس د کراچۍ فاغا ده کراچه گاڑی تاوکا تو چاغا سوٹونا کمری طول ڈگ دی زی پا گینش دی او ده پیخور ده گاڑی تاوکا تو چاغا گاڑی بلکل کلاو دی سوٹونا پاکی خو خالی دی ندی دا سوچ کوي چې ده کراچه ده گاڑی تخیجم کې تکلیف دیز دی ده دی دی رش پکې پاکی سری دیز دی او گزارن کی نو خو خبر څل په خوار دی ګاړ ته <تصفح> او خېم اخپي وک ديکم پریوزم نو تکد کراچې واوست او ګاړ ته او خات د په خوارو اخپي وک او ګاړ روان شي په خوار ته ندی به کراچې ترسی قطعا ترسی <تصفح> نو کئوسه الله طرف ته تل غاړی قران کریم بلاس کی غسل غاړی قران لاس کې ناقل الله طرف ده پیقور تراوانده ده کراچه تا زینه نو نو چا اللہ تا ترل گوانده ده اللہ کتاب ونیلاز که ناخلی تا وانا زا سرات مستقی من فتبیو او یقین اندارا لار زمانی غان ور پسیش ده ده کتاب دا فتبیو پیمان وای دا دا مازی سی غدا قدا دا دا عمر سی غدا عمر عقیم صلاۃ الزکا امر دے حج کی امر دے موظ کی امر دے زکات ادا کی امر دے اور اوجه ساتے دے نفتا بیو دے کتاب ازین دا امر دے نو ساوامر دے اللہ منی او سن منی مزکری او قران نو حج کی او قران نو وای زکات او قران نو نو مطلب ایده ایش سمانی او سن منی در اللہ او امیر کرنه فکار دائی محربان چټور او د الله اللہ او منی او فکار دائی چطول نواعی در رب العزت نظان منی کی وان لا زا سراتی مستقیمن او یقینا دارا لا روزمانی غان ور بسیش دیده دی کتاب و لا تتبعو صوبلا فتفرق بیکم من سبیلیه موهر پښې کېږي دا غنو لارو نو چا فتفرق بكم سبيله نو څنګه وږی تاسو درته نیغی لارې د الله نه نو قرآني کریم صراط مستقيم اسامي د قرآني کریم دغه سوره کاف په زړه سمه په اړه سوره ته کاف التم الله ذکر کئ یو بلنم الله ذکر کئ پند لسم سے پار الت <لحو> الله اور <ارطوائی> تو قیم قیم انتهائی مضبوط کتاب دے الحمدللہ الذی انزل علی عبد الكتاب بہتر صفاتونه د پاد الله دیا غز چر وی د پکل بندبانی کتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجَا قَقْلِيشِ پَكِنِ دَا گَرْدُو لَي قَيِّمًا انتہائی مضبوط کتاب دَي قَيِّمًا انتہائی مضبوط کتاب دَي چاہی زکڑِ لَي انتہائی مضبوط گرزِ دَي اغیقِ شجاعت راغِ لَي بہادری لاغِ لَي نرطو بھی پکی راغِ مضبوط کتاب دے۔ انتہائی واضح انتہائی مضبوط انتہائی واضح کتاب دائیں گے زمر لکبول سورت زمر درشتما سپارا سورت زمر ومالیا لعبودو سورت زمر درشتما سپارا اور درشتما آیتا سيسنا مرات <تصفيق> ألتع الله ذكر كيف الله نزل أحسن الحديث الله رأى الإجليز خشت بيان خشت خبره أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث الله رأى وي لقى الحديث أحسن الحديث واعزكم خشت خبره الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المساني الله رعليه توخست بیان توخست بیان الله رعليه القران احسن الحديث كتابا متشابها المساني كتاب رعليه متشابيان مزاميني ديو بل سردي مشابه یا سو آیتنا متشابی دی او سو محکم دی مصانی یا مزامین دی کتاب مقرر مقرر الله ذکر کئی اللہو نزلہ سن الحدیث اللہ راولی گو خست بیان خست بیان اللہ راولی گو دنگی سورت شورا دی پسیر سورت شورا دی پینځه شتمه سياره سوره شورا التم الله ذکر کوي دو په نو سماات سوره شورا وکذالکا اوحینا الایکا روحا مین امرنا وکذالکا اوحینا الایکا روحا مین امرنا کړي بدن کی روح نیوی نچکل روح هو ته کوي نده ګرځېده نشي او ريدل نشي کولې دا دانچا چې په دې دانچا کی روح پکې او ريدلوم کوي کوي تللوم کوي کوي روح پرواز بیا تاغلانچا کار نه کوي داینګې روح له پاره مې روح الله را لګري روح الارواح قران ته چې استا روح شته او قران په گنيشته په زړه کې اصله روح دې مړ دی دے وے روح الارواح د الله کتاب وکذالک او حینا الیک روحا مین دارنگے منگا وے کڑتا تا, تا روحن روح مراہ لے گلا بدن د پار روح راہ لے گن جندے روح د پار قران راہ لے گن جندے کڑ چہ روح زڑ کے قران نشتن دی او غازن مڑے عاشد قزکنہ وکذالک اوحینا الیکاروحا من امرنا ما کون تا تدری مل کتاب او ول ایمان نبی ته پویږون کې سده کتاب او سده ایمان سما نا پیغمبر په کتاب نه پویږه په ایمان نه پویږه نه نه نه پیغمبر غو د وخت مؤمنو پیغمبر په ایمان باندې پویږه خو طریقه د ایمان باندې نه پویږه الله قران راوړي دا بیان دی ایمان دی نو چیو سای اراد دا گئی چی پخپل ایمان ازدکم و ایمان خلقو تو و خیم نو پکار دایی میرا بان چاگز اللہ کتاب ازدکی چل اللہ کتاب نین ازدکر دی ایمان بین قطعاں کولی نشی ما کن تا تدریم الکتاب و ولل ایمان نوی تا پویدون کی سن کتاب او سبعی طریقہ د ایمان بیان دی ایمان ایمان بیان میں سنگو کم نو الله بریده قران راولې کو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله وحي سلسله شروع شو د بیا ودرېدو انا نذیرل عریان زم یې راون کې واځع لا اله الا الله تفلحوا بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا شروع کړه کله بیا شروع کړه پس د پس د شروع کېدو د وحینا ما كنت تدري مل كتاب ولا الايمان ولكن جالنا نور النادي بما شا من عبادنا لكن مونږه که درول قرآن راه هدات ورکو بده سره چا جز مونږه خوفي دا خپل بنيانونه روح, روح لاروا قرآن روح دارنگی سورت جاسیا لیکو کوری جاسیا دی پاسی شلم آیت سورت جاسیا حازا بصائر للناس وودن ورحمت لقوم یو منو یو بصائر للناس القران وبصائر للناس د دې بصیرت نه د پاره خلکو حاذا بصائر للناس د دې بصیرت د پاره خلکو حاذا بصائر للناس او هدن ورحمت لقوم يقنون هدايت او رحمت د پاره قوم چې یقین کوي مختلف نمونه دا سو حساب مونږ ذکر کړو دا لپاره دی نشان دی لپاره کلا کلا مونږ ترجمه کوي دا دا الله دی کتاب نوم دی مطلب دا چې او پدې پوښی چې دا اسامی د قران کریم کلاغله دا رنګې رب عزت دا وقران راولې کو نرا مقصد سو دې ته حکمت نزول رب عزت قران راولې نو صدر پارے راولی گو اگر حکمت معلوم ہو لگو آری صدر پارا اللہ راولی گرے ہو سورت بقارا دیم آیتا علت اللہ ذکر کئی یو مقصد در آلی گلو دی کتابی دارے زالکر کتابو بفی خودلی المتقین دا کتاب وو زشته شي په دې کتاب کې هدا لمتقين هدا مزل دي هاديان لا خودونکې د پانه پرزګارو خلاره خود او خود نه پخوله ودن شو خدای مبالغه ده هدا لمتقين د عادت په پرزګارو قران ذاو دیت الله د پاره ہدایت سن با الله علی کلیله ہدایت د پاره نو که ست از زروغوالی چې زپ خپل ہدایت یافتشم او مخلوق ہدایت یافتشي نو زما مهربان ګره بل شي نشته به غیر د الله کتاب نه دواخله د الله کتاب لاڅکی د قران اغه ہدایت بل عمل قوه ہدایت خلق تو خو نحکمت نوزول یو دا قرآن اللہ را لگلی لپار دا ہدایت دے رہنمائی لپار اللہ را اولیگو لار خودنی لپار اللہ را اولیگو دانگی سورت نعام یو سر اوپاں دوسن آیتو کریں سورت یو مقصد در آلگلو دا کتاب حدن سورت نام ختمه سپارا یوسف 12م آتا الله ذکر کای قرآن الله صلی الله علیه و او تقول لو او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لکنا احدا منهم فقد جاکم بینات من ربکم وهدى ورحمات پس یقینا داغه تا سره دلیل یې رب دے طرفا قران الله را ولګه د پاره د دلیل چې دلیل معیشی ته وز په خبره پویږم خبره کولې شم خو دلیل راتنه معلوم نه راشاد الله کتاب است دا کا چې دلایل دا ته معلوم شي فلق فلق جاکم بینت مربکم یقینا الیتا استاد دلیل است زو ربط طرفا بییناتن قران الله راولګه د پاره د بیینی بیینا الله راولګه دا یی سورته یونس وو پم ز سماع تش منګاړو له او ګورې پینځو مقصدون الله ال ته ذکر کای سورته یونس وو وجه دلگلو ده کتاب سو سم اقصد ده پر اللہ کتاب راولی گو امون سو کرو یا ایوان ناسو قد جاتكم موعزاتم من ربکم و خلقا یقیناً دا عطاستا نصیحت حساس رب طرفا نصیحت ده پر کتاب راولی گو حکمت نزول نصیحتو و شفا فِي الصُّدُورِ او شفاء دا دا اغا مرزونو چپوسینو کی دی قرآن بین شاده دا چه بیزدکی دا بیا بی راړو را اڑو دا یوز الختم نی دا بیشمیر ختم نی خور رب العزت پدی میاش کی برکتیا چولے او پدی طریقه دا ترز دا حسر شیخ القرآن الحمدللہ علی کاللہ دیکھ برکتیا چولے قرآن عوامت ایزدکی دا کی خواب يا أَيُوَ النَّاسُ قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ درينب مقصد نزوله مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نسيت راولي دو استاؤس رب دا طرفا راغي تاوستا نسيت استاؤس رب دا طرفا بالمقصده وشفاء اللي ما في الصدور او شفاء راغي تاو مردونو چپسنو كذي زرگی ده چاسته بیماری ده که آغا بیماری ده نفاق ده که بیماری ده شرک ده که در فسقه ده فجور ده ده هر بیماری ده پر اللہ علاج راولی گل شفاون لی ما فی صدور شفا یو شفا ده او بل شفا ده شفا ده رو تا وای او شفا کمبر ده غاڑی تا وای وخدا یا لفلانی رو شفاء مو ور کوایا وی بیا دوا باندې کوی یالمی وشفاء لما فی الصدور الشفاء داغه دا مرزونو چې پوسینو کې دي شفاء خانه غنی شفا کنه شفاء خانه ای چې پوسینو کې وَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او ادایت دیو رحمت دفاغ مومنانو قُل بِفضلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَهُ دارئی سورة ابراہیم لیکو گو رئی او تاللہ ذکر حکمت نزولو دیانا سمس پارا سورة ابراہیم الیفلام را کتاب انزلناه الیکا لِتُخْرِجَنَّا سَا مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُورِ بِذْنِ رَبِّمْ الٰى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کِتَابٌ اَنزَلْنَا اُلَئِكَ حَاظَا کِتَابٌ دَائِوْا کِتَاب دَئِي کِتَابٌ خَبَر دَئِي مُفْتَدَائِ مَغْزُوب دَئِي دغیو کتاب دی انزلنا او چې موږ راغلې کتاب ناره الایکاتا سن پار می راو لږ مقصد څه دی لتوخ جناتھ من الظلمات الى النور دغه پار چې توبه شي هم کوله را د تیارو ناره ناته من الظلمات د ذکر کړي او نور مفرد راوړي مطلب یې دا د ټولې کلماتونه خارج کول او الله طرف ته دا کار د چا دی یوازد د الله کتابو قبل کار کې یو کار وسامې او بل ب خرابې ا یو چې نو کار وسامې کی بل ب خرابې کی ا کدو دې سم کړو تری ب خراب شي ا کډری دې سم کړو څلول ب خراب شي لیکن یو د الله کتاب دی او د کولونو ماتونه له خارج کي او رانا طرف تراوي کتاب انزل الله اليك دغه کتاب دې چې مونږ راوږو دې کتاب لرتا تا لتوخري جننا سمن الظلمات الى النور دې رپارجه توبه سي خلق لرا دتيارونه لرتا او دا یې کینی خبره چکل د عيسى اسلام رافا شوي واسمانو ده او دنیا ټول او پوتيارا کې وا او هدایت د پاره مرشد او عادي چرتنو او دنیا ټول تیاروا کرونته کاتو نو د عيسى السلام مجسمي جوړ شي او ایران کې دین د مزدکی عبشوې وا آتش پرستۍ عبشوې وا او د عربو حالت نا گفتبه وا چې داشه خراب شو معاشره خراب وا عقاید خراب او ارث تباه و برباد و اللہ رب رضت رحم وکرم وکړو مهرباني وکړو تا دا عربو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کړیو به تر کتاب راوړي ګا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله کتاب بیان شروع کړو اگر ټول تاریخ د می شو رانا رانا جوړه شو په ټول دنیا کې الله دې غسر راو او سمراول زمون په ملکونه کې چې کوم رانا رسول الله صلی الله علیه وسلم په واکره و کتاب انزل الله الیک دا مسله امت اسلام په کوم نسخه سره اول شوې ده هغه نسخه په هغه وخت کې پکارهږي هغه وخت کې جهالت دور کې نو قران په نسخه باندې ارزومه شمشو او سمګورې د هغه دور کې د قران په نسخه باندې ارزومه سميږي ا چې قران نسخه دې استعمال نکړو ځان بل څه طریقې دې استعمال کړو طرحه سمې دي نشي کله سړی دا وایي چې زمو په ملک کې د امن راشي نه دې ځانې لا کسن کوې کوځای باندې دې څو کال ژوند کې امن برازی جنابه قدمی گټه نه قدمی زکه زنا ختمو له پاره ربلزت حدود درالې کړی چې شادی شولې ناغل از څنګه کول پکار د غیر شادی شوده یې هغه سر کوړي پکار دی او بده کوو په دې کې جیل ته وردن کی ډیر ټپول والو کی هم ناتلینی شي زنا نه خلف نه مانی کیږي زکه ربلزته کوي چې د اسرائيل عبادت په کوم شي کېد حدود درالې کړی نو فائدہ دو خلق په هغه شي سره کېږي چې کوم شي سر اول د مت اصلاح شي اول د خلقو اصلاح په قران سره شوې ده او زم د خلقو اصلاح په قران سره کېږي بل څه کېږيږي کتاب انزلنا الایک دا کتاب دی چې موږ راوړي داتا لي تخرج الناس من الظلمات الى النور دیر بارا چتو باشه خلقونه د تیارونه لرنات خداستا وخانه باذن ربي الى صراط العزيز الحميد قد الله فيصل شوي پیغمبر خو راهه نمای کئ لار کئ ابقي روشه د هدايت توفيقه هغه فيصل الله رب العزت کئ په حکمت نور اللي تخرج الناس من الظلمات الى النور نو دو خبرې مونږ وکړې اساسه د قرانه کریم دغه حکمتې نزول الله قرآن راولې دو نسو د پاره راولې دو کریم خطاب کوي نو چا سره خطاب کوي سو پوری چې دا مقصد باندې سره نه پوهږي نو بیا ترجمه کوي او کوي نه قال او یو یو پلو او عربي قال یو پلو باندې کوي چې شاووی تسو واي او سو کوي پدې نه کوي زګ دې دو قران کو مخاطب باندې نه کوشش وي اصل کې قران کریم چې کلمو لولو نو معلومیږي چې قران کریم مخاطب کوي لکه څنګه چې زتا سره خطاب کوم دا چې قران کریم خطاب کوي خلکو سره نو مخاطب دو قران دو قسمي یو وډه منقادین او دوه مډله لا غیر منقادین دا اجمالی وای دا دو ډلې دي منقادین سره قران خطاب کوي او غیر منقادین سره کوي تابیدارو سارا منون کو سارا ددمون منقادین وو غیر منقادین تابیدار ني دي منون کې ني دي نو قران دې دوه ډول سره خطاب کوي منقادین سره خطاب کوي او غیر منقادین سره او بیا نو قران لهجه ته وګوره نو دغه منقادین سره قران چې کله خطاب کوي نیا تسلی ورکئی یا ولا بشارت ورکئی د دنیا یا د اخرت د خوشالۍ یا د خوشخبرو خبري ورکئی الله بدر ناراضي کی جنت بهستا مسکن شي انبیاء او صلحاو شهدا او صالحین سره استاره فقټ بشي الله دې زغمي تاسو کی دا چې قران خطاب کوي دا خطاب د مخاطبی مخاطبي نوسري دا منقاذي نوسري او د قران چه وغیر ملقاجي نوسره خطاب کوي ورادولي به کوي تخفیه ورته بیانې د دنیا او د اخرت رد به کوي شرمول به کوي د سزاګانو تذکر ورته کوي اوسمنه دا, دا معلومون پکار دی جدا منقادین سوق دیو غیر منقادین سوق دی نو د غیر منقادین یو سوق دی مونږه لولوی ذکر کوو پوسولو کې یو ډول د غیر منقادین کې دي مشرکین دا مشرکین چې دی غیر منقادین دي تابعدار نه دي د الله دی مړه دا د غیر منقادین کې یهود دی دریمړ ډلا په غیر منقادینو کې نصاری دي او څلورم ډلا په غیر منقادینو کې منافقین دي 30 دا وړه ډلې معلومه غواړي مشرکین يهود نصارا منافقین دا څلور ډلې چې دي د غیر منقادینو دي پنځم ډلا ده منقادینو منقادین وارتوایا مومنان وارتوایا مسلمانان وارتوایا دا یوڑا لده کافران وارتوایا غیر منقادین وارتوایا دا یوڑا لده الکفر ملتا واحدا هر کفر چی بھی یو ملتوی نمانگلا دا معلومون ضروری ری چی دا مخاتبین دا قرآن طوب دی نا اول منگل تفصیل کود مشرکینو خو <تفصیح> تفصیل کې من دو خبرو لحاظ ساتو یو دا چکم مسائل دي چپاغا مسائل ہوئی که دو مشریکینو مومنانو موحیدینو سارا اتفاق دے نشته خلاف نشته اختلاف نیشتے اغس مسائل دي او بیا من داوازی حکو چکه کوم مسائل دي چاغه مسائل او پوجباندی د مشرکین او موحدین په مځکی امتیاز ده دی د غیوب النوجودا شوی دي اگر کافر ګرځېدلی دي او دا مومنان ګرځېدلی دي اگر سبب د چلو د جهنم ګرځېدلی او دا سبب د چلو د جنت ګرځېدلی ما بیل امتیازو نو کوم مسائل دي چ پاري کې د مشرکینو او مؤمنانو تر 사이 تفاوض سورته مؤمنون اته له سم څخه پاره لیکوږي په دې کې وګوري مسائل دي سورته مؤمنون اته له سم څخه پاره درې اټایم مسائل چې پاري کې نه ځانشته په مځد مشرکینو او مؤمنینو کې قل لی من الارضو ومن فیها قل لی من الارضو ومن فیها ان کنتم تعلمون واچال حضمکا سچ پڑی حضمکا کی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہ فرمائے مشرکیننا تپو سکاد دی مسلی و اللی مانی لارضو و من فی اٰا و اچال حاله ازمکا سچی پری ازمکا کی دی راتو واے ان کن تم تعلامون کئی تاوسو پویدون کی قزم مشرقی جواب دے سیا قولون علیلہ نظر نیچوب وائدوی دار او عربی کې سین راضی استعجال دپاره د سین عربی کې استعجال دپاره زیر زیر جواب وکول د اسمان عظمه کده سچې دي د هر څو چاري دی لدی نور دي چاري زیر جواب ورکړي ورته چې سوچو یو ګنډه لک فکر وکوم چانه تفوسوکم زن په کوم چارت پوان تفوسوکم ن نه نه جواب وکول سایقولون للہ زرده جبو وعدو يدفع دا الله دا عرض دا الله دي دا مؤمنانم دا عقيدة دا كنا اسمان وزمكي دا عرض الشادي دا الله او مشرکانم دا عقيدة دا دا, دا عرض دا الله دي بياواي قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اوال سوک ده مالک ده اوار آسمانو مالک ده رشلوئی ده اوار آسمانو نو مالک سوک ده او ده عرش عظیم مالک سوک ده بیا جواب ده سایا قولون لله زرزه تبوائی دوید پرداللہ ده مالک ده سوئیواللہ لے اوار آسمانو نو رب ماللہ لے اور الٰہی عظیم رب الملائک قل من بيدی ملک ذکل شیء واچا بولا سکره اختیار دارشی ده هر شی اختیار د چا بولا سکره اوه هو یجیرو ولا یجار علیه اوه هو یغیس مدارک معنا کړي الله بچ کړي سړی لرا د ذلتنا او نشوار کولید الله خلاف السوق الله نېشي نو سوق خلاصول نېشي اَچاون انسان الله خلاصول نېشي وهو یجر ولا یجار علیه ساقولنا لله نذر دې چوب وای دی په الله بېدارته د الله دی داره مړو مشرکینو خدای و هو یجیر ولا یجار علی الله بچی الله بچ الله و هو یجیر ولا یجار علی الله کې خلاصو لنی شي الله خلاصو د مکی د مشرکین و عقیده دا پاکستان مشرکان اړی مسلمانانه د دې دا عقیده سره چې پکړه خدا تو شړای محمد چې پکړه خدا تو شړای محمد محمد جنه پکړه شړا پي نه سکتا او ګورا دي کافر دا چې چو کو الله ولي سي د محمد را خلاصول شي صل الله عليه وسلم هو سړیا دا عقيده د مکی دا ابو جاهر نو وې هغه ابو جلد په قبر کې دی او شرم وبدبخت عقیده خدای را کافرونو چې کومه عقیده استا نه خو دې ورته ونه سختي مو کو دا سړی دی بو دی مونږ وښې دي ته مسلمان نه ده بو مسلمان به یې چتا وہو ییرو ولا یجار علی ساقولون للہ ګرامو محترم اوریدونکو تو مولانا مفتی سرجدی سے دا دورہ تصحیح قران 50 12 آچانے باندې فیرخیرا او ته خطر 1 سے 9 نو باندې هر طرفه ګړي دا جديد ملایدو ته چاته ای ارشاد ته سنت کښې ګردیز مار کلو دکان نمبر 6 پټه رحمت لاغا نویو ميدان څوک دنجیرا روڅو دي څو ځای ته انورثي 時点で Moba Lambbar 0,x sewanddas